یا خرار د قرض وارثان لکه ایدای چیسدی امام بخاری رحمه الله دا را دا دا یاده بلکل بالکل مطلقن چیسدی پخې کې حدیث پیش کوي د ابو هريره ابو هريره لگی ريو آیت کوي عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر عليه السلام نه قال رسول الله و ايت المنافقين نخ ده منافق آیت المنافق نخ ده منافق چه ده سلاسون اغدری سیزون دی ده منافق نخ عالمی اغدری خسلتون اغدری سیزون دی نمبر ایک ازا حد دسا چکر کوي کئی نکز باغد روگوی نغپ مزاج کئی د دروغ او در اختیار فرق نیخه او چه سبخله ورغلی داوسه مسلمان کار نه ددار منافق دی د دې دا مطلب نه چې په دروغ سړی منافق شو او مطلب ده دا دی چې دا کار کار د منافقانو دی اذا حدث کله چې هغه خبره کوي نو کذاب هغه دروغ وي مسلمان هغه دروغ نه دویم و اذا اتو او چې کله هغه سره امانت کې خودي شي سوق بيدوارو کې د شاه کو سرای نو خانه هغه بیا سره کې خیانت کړي وګوره دل تکې پیراغي اوس دا دی او د سې حق دی یاد خز په حق دی او تاسو وايي حناف مونتوي چې دا اوس اقرارونه کوي نو پا پا و ازا و ازا اغبی اغبی دی اروپا خیانت کړه غی په دوکا کړه غی د سیماریو خړو یا د پلانار ماډیو خړو یا د خفسه مالیو خړو و اذا و اذا اتو او چې کله په هغه باندې ادبار وکړی شي نو خانه هغه بیا خانی هغه بیا خیانت کړي و اذا وعد او چې کله دی وعدو کی د وعده خیانت کړي وعده خلاف وعده په خلاف وادي کوي خلاف وعده راغ کوي د سره خبره یو کړي بیا رسول بلږي بابو تاويل او تاويل قوله من بعد وصيه ان بها او دین دا باب دی د مطلب د دې کول چې من بعد وصيه ان يوصا بها او دین علکم میراث و وارثانو تقسیم وایخ باباجی چھ مرشو او مال پاتی شو دا تقسیم وے ہو او گرے اول تہ دا کرن پورا کہے چھک ووصیتے کھڑو ووصیت پورا کہے او که قرضو پی کرس پورا کہے نا گئی نہ دینو تقسیم لا کہے اس دا قران مجید دے لفظ تا گورے ووصیت مخ کھے رے کھا او قرض رسولی اسنه شرطه غلط فهمی راشی چې من بده مری چې سړیوسی نو پهلابې وصیت پورا کو بیا به قرض پورا کو زکه قران کې مخ راضی وینه قران مجید کې مخ ذکر شوی دی او رسول الله مثلا د څه کوي دا, دا چې قرض د ټولو نه دغری پروان دی دی نو ماری دی قران مجید دغه شی شی وصیت مخ کې شوه دی نو دا به مخ کې پورا کو او قرض به بیا رسته پورا کو نه قرض حواله وصیت رست دی و یذكروا او ذکر کولیش یو ان النبی صلی الله علیه وسلم کې یقینا د الله پیغمبر دا ذکر کولیش محدثین دا حدیث بیانای چې رسول الله صلی الله عذاب دینی هغه فیصله کړې وافه پر کول د قرض قبل الوسیته مخکې د وصیت نه وصیت دی قرض مخکې دی اول قرض دی بیا وصیت دی بیا میراث تقسیم ولې نو بیا طالبان سوال کوي چې قرض مخکې دی وصیت رست دی نو دا په قرآن مجید کې یت ولې مخکې ذکر کوه چې مبارې ووسیت یو سا او دین دا نو که کرز و دا ووسیتې ذکر کوه د مخکې د پااره د احتام د شان اک وجهه دا ده چې مړی وشي نوکه کاررض وررکې او که نه ووررکې مطالبه ولا خووي که نهته نه مطالبه کوي رامیې د جاې ده نه شو کوي چې مونږله کاررض را ناهغ کې ت کار نه شه کولی خو دا یت او ووسیت خو ی حسان دی په دی ک مطالبانې اکثر خلک په دی سستی کوي یت نه پووره کوي نو د مخکې ځای کار چې نه غ وړې ویت پووره کوول هم ډر دغې ضرور دی سییت ې مخکې ځای کار کوه د پاه د احتام د شانانه وقعی وي اززه وجلله نو یو باپا کی تفسیر د ده قولی چې من بعدی وسیعتن او دیم و قولیه عز و او بل تفسیر د ده قول چې ان الله یا امروكم یقیناً اللہ امر کئی تاسو تا انتو عدل چې تاسو ورک امانتنا الی اہلی ها اخبال اہل تا او گو رئی یو احسان د تبرو ده یو نفل کار دی او دا غشری د قرض او واجب دی غو فرض دی الله حکم کړي دي چې ورکه نو مدلی واسیت سیدي دی, دی وی او ا کربا او دا پرشه دین او اقرار د قرض غو سین نشو حل لري چې قرض پوره کول دي اهم دي دا در درایه ده وا ادا الامانته نو ورکا ولحق ا حق او دا ډېر حقدار دي من تت او الوصيه دا نفل وصيتنا نو نفلي وصيت صحیح شونه اقرار شدي هغه هم صحیح دي بل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم بل پیغمبر عليه السلام وای لا صدقه نشته صدقه الا عن زهر غنا مگر د دا مالدار نه شمالداري لا زهر تکه زاید ده معنی نشتا الک صدقه کوا و... هو علیہ پخپل محتاج نه ښا اوس بیگاله دی کور کې درکنه لګی او نه د سرکور ما شومان منی او تصدقی که الک د صدقی پسې باندې کور ما شومان ول چرته سبزی او س اوړه ولا یوسا نو صدقه کول ندی پا کار که کبین والی کبین چه پخفل دا غی مالداره بیگاله دساره ارشتا اندیشتا نو بیا که صدقه که نو که نو ازدلتا مدلی وی صدقه کول ندی پا کار مگل د مالداره نا نو چه پتا قرزونه ای نو تا مالداره نی مالدار دا دی وچه دغه دا نفل شو او صدا دا غچه دی قرص برا قول واجب دي نو دا غیر خیال ساتل پکار ری بل وقال ابن عباس اوی عبدالعبن عباس لا یوسیل عبدو وسیدتی نکی غلام الا بی اذن اہلیه مگر پیجازید اخبال اہلو یو غلام دی او غمری او وصیت کئ نو هغه دی وصیت نه کئ مگر په یجا سي د خپل مالکانو غلام سره زر روبيري اوس دي مري د مرګ په وخت دی دا وخ دی وصیت کئی. زما زماد زر روبيرا والي بلانه مدرسې کې ورته دا وصیت سعیده کنه دی په دې زر رو پوکه مدلي یو حق د غلام دی او بل بل پکې حق نشه دی د مولا دی د مولا حق شه دی دا قویر دی د ما حق نشانه ها د غلام نه دې وجه نه دلته دل وتا سو قوی خیال ساتي چغم نه غري مولا دی د قصه مساله لغره دا وصیت او دا قرض وسيط نفلشه دي او قرص شدين ودغا دي یا دسي وايد عمال دي او دي پا با دي عمال كي يو طرب تا دا قرصدار وحاك دي او بالطرب تا دا وارسان وحاك دي خود او قرصدار وحاق كي كبير دا دا وارسان ونا نتاسو بآخر ادبار ورکا اول قرص دي وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی ال عبد راین غلام شدی هغه آیت کوونکی وی محافظ وی په مال سیده په مال د خپل سردار کې په مال د سردار کې اوس وګوره دا سردار دا مال د خپل مولا مال هغه کوي نو چې کوي د غیخ البسادی قد کا علاقہ مثلا الاوزاگی غنی الظهری الحسن ابن یسجبی وقره الصوبر ان حکیم ابن ہزام قادا حضرت حکیم ابن ہزام د حضرت خدیجی بی بی رواردی اسلام نمخ کہ ہم پیغمبر علیہ السلام سرڑی اخلاص او او جبہ مسلمان شو په فتح مکہ کینو بیا خو بیا اندازہ اخلاص حضرت حکیم وئی سالته رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما سوالو کد رسول اللہنا یوزل العالم ورتمی بی حضرت سرا کد بیت المالنا ما سوالو کد رسول اللہنا فاعطانی وغرا کما تا چا سمته غختل د بیت المال نه ما تراکړو ثم سالتو بیا میت سوالو کد سم سألتوو بیامیت سالوکو بلو رز دیار علم و تمی حضرتو دا بیت المال نسراکا فآاتوانی اغراک ماتا بیاراتا راکڑو خما پو یئی سم قال لی بیا رسول الله اوی ماتا چه یا حکیمو اے حکیمان دا د بیت المال مال ندے دا دیر مفت مال لے دی و دیر خوگ مال لے چه سڑی مفت واری یا حکیمو اے حکیمه انھا سلمال یاقینن دامال موږ شوته وایي سرکاری مال د بیت المال مال خازرن دا تک شیندې مطلب دا دی په نظر کې خپل رازې خام بډې کې شینې نو په نظر کې خرازي دا شنم دې او حلون او خوګم دې نو مطلب دا لري منظر کې خپل لري او باغشتو کې خپل لري خ دې وجهفهمن اخزه چا چې واغشته دا بیت المال مال <مش> ب څخهوتې نفسین په څخوت یو سړی پهې تم نه کوي خو د منتظم <مش> نهدي حاکم هغه ته ووي داستاه دی والله پهمن اخزه چا چې واغ بیت المال بمال مال <مش> ب <مش> څخه وتې نفسن په څخوت د نفس تم خوب از دادا حک دیو حکومت و تا ویراش اخپل حکوالا نبوری کالهو براکت پا واچولیشی ده دی سری ده پارا فیه پلغا مالکی و من اخزهو چاچه واغستو چاچه واغشتو پا غوبرو سرکاری بوری رالی ورسر مندیو یو دو دو, دو دو در در, در اخلی او پاکی سفارشون هم کئی پلانی لپار راکا و پلانی لراکا به براکت بایی دی که بیم براکت نی و نور مال که بیم براکت نی و من اغزهو چاچ واغ صدا سرکاری مال به اشراف نفسن پا تمه ده نفس اشراف ده غطه ویه سر ورخ کارکولیو شیطه زوکه ده تمه راغلی ده نفس که ده تمه راغلی ده و پا تمه بانده واده غشت نولم یو بارک لهو براکت پا واچولی نشیده پا رفیه پا ده غمال که او د بسی بس بیا بهې شمنډی را وه چا را کې له راې کانه او ی بهې پشان دغ کس یا ا کولو چا غ خوي وله یشببه او نهړیږيله یشببه او نهړږي د قې او لاس د پاسه لاس چې د خیرون دا خد من الید صفلا دا گسلا دا غلاس لاندینینا نلو ورک اوچت لاسد ورکون کی لاند لاسد اغسطون کی دا دی وجه نزان ورکون کی جوڑ کا زان اغسطون کی مجوڑا وا دل کموسرالل دا دا غنره دا چا پتا باندې او تانه غواړي نو د دی صاحب به کارس دا لاس چې دی دا, دا سوال لاس نه دی چې دا لاندې لا شو بل دا وچت لاس ني تخپل حق اخلي اره وژن دا حق دی قال حکیم خبر دقه ته وی چې رسول الله و ته خبر او نو قال حکیم حاکم رسول الله تا په جواب کې و سوئی فقلت یا رسول الله ما وتو عيد الله رسول الله والذي باث حق زما دې قسمي پاغ الله چې تیرا لې ګړي په حقا چې زبيا د چا سوالونکم خا په خوده ملي قسم بي چې د چا بیا زغښتنه ونکم بیا زان چې تا نه زه شي غواړم تا سره س روپې دي او در طب یو لس روپیا په ک نو تا پیسه پیسې کمې که کم نه شوی د سر رو پهځای نوبي شوي که نو دد وای چې نه د سوال په ځای خله کله داټ دا کې وي چې په خدای قسم چې زه د چ کم نکم کوم یعنی چا نه سواله او نه لا ارزه او چ زبا کم نکم احدن د هیڅ یو کس نه پس پستانه ش اسشه ستانه پس متد د دې تانه خو به غواړو ته خو زمنګ روحاني پلاړې خو ستانه پس بیا ذ چانه شو نه غواړم یا بادک پستانه متنم د دې داتا شرات اوس کوم خبره وکړه چې د دې نه پس بیا ذ چانه شو نه غواړم لا ارزعوز کم نکم احدن دیس یو کس نباد کا پستانشه انسشه حتا تردی پور او فارق الدنیا چیزه جدا شم ده دنیا نه مرشم تردمرګه پرچانه شو نه غواړم دق وجوا ده, ده رسول رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق شو وجیهادونو کې با فیرال المال ده بیت المال مال ابو بکر صدیق و تاکسی ما حکیم تبعی الا دا پاکستان برخلال والا د بین کار کوشش ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکر د شزبیہ دشان شون و غارم او نہ د بیت المال شیوالم حق و ابو بکر نو ابو بکر صدیق یدعو حکیمن اغبر غخت حکیم على كرشد خپل حق دی والا ليوتیه د دې د پارچ بوقر ورکی دتا العطاه اعتیه عطاء غسست وي چې د بیت المال نه د انسان لپاره مقرري اعتیه فیا ابا غ با انکار کو ان يقبل منو چې دی قبول کلا غنه شی اصل شی وینا زس شنال بیا عمر شو دعاه اگر او غخت زده د وخی خو بیا بیت المال کې ډیر مالو ليوعد يروچ ور کېدرا الکا حکیم راشد خپل ایسره والا فبا نو غينكار او اي يقبله د قبل ولدا غينا حکیم انكار او بکر تا وې نه قبول عمر فاروق هيستا منتظم هو غريب بل پلو د الله نه ډیر زيات يريدون کې او سپدي چه ده حکیم ای سارا زه عطا ولم را شواله او دی خپل انسان علی اسنه پروز لا قیامت الله ما ون نسی چه عمره تا حکیم تخپل انسان اور کړي نو سوئی فقال عمر سیبوي یا معاشر المسلمین ای جماعت ادم مسلمانانو غواشه یا معاشر المسلمین ای جماعت اغلل مسلمانانو ان ی اریزو علیہ زوار پیش حکم پدې حقم باندې حق دا و الذی حرم قسم الله له چې په تقسیم کې ور کړلې الله دتا منها زلفه ایدې غنیمتنا د دې مال نزه دتا ور کومه لیکن فیا باد انکار کای اي یا خذو دا غستو دینه نو تاسو گواشه زی ورکم کوم دین انکار کای فلم یرزا حکیم احدا نکم نکو حکیم دا حس یو کس من الناس دا خلق نبادن نبی صلی الله علیہ وسلم پس دا پیغامبر علیہ السلام بیا بیعبی دا چانشی نگوخت. یو ظل ویداغ سے پا اسوانی سورو چابک تپریوت چابک. مرگری ولا دی اویی سوال نکر اویی تا نا ویدہ چابک راکی ہے. وا پاسه په درا شو، او ای غیر شتار ملګرو ته وینم ممتو بد ویلو وینم ما در رسول الله صلی الله علیه و آله وعده کړل چې پس بیا زاده چانه د غو نه کوم سوالونه کوم حلال کیدای شي نه جهیز دي حتا توفیا تر دې پر شګه وفات شو حکیم سے وفات شو ام قدسنا بيشرمه محمد بن قال احمد الله عليه قال احمد يونس بن الزهري قال احمد ابن عمره قال عبد الله بن عمر وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وارد للرسول الله يقول اغيبوا كلكم راع هر يوم هر يوم نگهبان هر يوم محافظ دي ومسؤول او داغ نه به سوال کوی عن ان در د رایت داغ نه چاته چې د کوو خبر زی مورې والله شوي دا په دی کې دی راي د خیال ساتون ک او دنه دا به داغه خپلو رایت سوال کوی شيفل اممو نوتن باچه د ایم منکه دی باچه فل امامو باچه چې د را اوا د غون وطن خیال ساتون کې دي او مسؤل او دا غنب سوال کوي شي ان رائیته درایته داو حضرات دا با. عمر باوی یو سړی بادشاہي او د ملک په یو ګټ کې یو بنيادم اوغي وی د خوراک او سرسنی پر رز د قیامت بددي بچانه تاسو کېږي چې تبه بادشاہ وي او ستاپه واچېکي لانی زای ک یو سړیو او هغه دغه وګو و مسئول د جناب سوال کوي شی ان رایته په بار د رایت ناوکی ور رجل او سړی دا رایوی دا محافظی خیال ساتون کی وی په اهله په خپل کور کې ارکتل کور مشرعه مشر نا لاندي دي زامن دی اون وسيدي ومسؤول ددن با سوال کوي شي ان رايته دا غما تحتو ددو والمراته او خزه دفي بيته سوجها په کور دخل خاون کې رايته د محافظه د ساعتون کې خزه تبعید د کور ته مالک نه د کور تو شوقی داري دا ټول مال ستاده خاون دی اسنه کې به زه یو نه لګې چې دا پلار کوي یو دا مور کوي یو سودا روړ کوي یو څه دا یو لا دا بل لا ورکا ومسؤله د دین وب سوال کوي شي ان رئیه دا غو رئیه دا غینا والخادم او خادمه او غلام په مال سیدیه په مال د خپل سردار کې دا اندسره دا خیال ساتون کې ومسؤولا د غنبه تاسو کولی شي ان رائیته درایت دا غنا ها وحسد تو زمادا ګمان دی امام بخاري وی ان قد قال جمات خپل استاذ داسمو وی چې ور رجل راء فی مال ابیه سره شه دی دا محافظ وی رعایت کوونکی په مال کې علیک تن کشر څاکا رو بار نشته او په پلاړ د ښاروبار دی ته په دې کې څه رايي درېو خیال ساتي دانش او غه غړې له ورشه زمونږ او ملګري وي زوی می او دراو دغه تاګلې دا وی بلره چې کتل په شل زره موبایل اغشتو نیمه دا وی داله د کمز نه اغشته نه لکه دا ګل شه دا د استانره داستره پلاړه دا باغا بانده با کرزونه ای دا خلقو پیسی دی پیدانه چه تا با جیب دوا چه. بابون دا یو بلباب دی دو مسلی خی ازا وقف کل چه یو سری وقف کو او اوسا یه وسیعتو کو لی اقاربی هی اقاربو یو سری وی زما دا زمکا دا پلانی زمکا نده دا می دا خپل و اقاربو دا پار وقف کرده زمکا دا یو زی که دیا غزمکا خی دا زمکا می را واغشتا خپل و اقاربو تا می وقف کرده دف سی وی یا وسیت که اقاربو تا چې د امریکا نه د مرک په وختې دی وی هغه زما د پخواور کور نه دی هغه زما اقاهله ووررکې دا سییت صحیح دی که صحیح یا دا وقب صحیح دی که نه دی صحیح و صحیح دا یو مسله ووقفه کله چې یو سرړی وقف کو خپل ازمکه خپل کور او اوسه يې وصيتو کو لئ اقاربې خپل اقارب وته دا وصيت یا دا وقف سيد کنه دي سوي اي او سيدې دمه مسله دا کوي اقارب سو کی زوې مکه زما سما دا خپل اسمک خپل اقارب او توقف کړه خپلوان او نو خپلوان سوکی یا زه دا ما و ماده از نو کارا واغشتا د پلانې عالم اقارب او د می وقف کړه نو اقارب سوکی اقارب او کې سوک سوک راځي نو دغه ما مسله کئ چې ومانل اقارب او سوک دي اقارب دا بنیادم خپلوانو اغا سوک دی ادا دی خیان لی او اقارب سوکی ددی وجنا امام شافی رحمه اللہ اخوی اقارب ارغا سوک دی چه سره پا نصب کی شریکی قاریب ه سووک دی چ هغه تا سره په نسب کې شیک کې دکهستانسو دغوم کلی نه دی دغون کلی د تفې پلانې کلی او پلان کلی دا سره ټول نسب کې دغه یو پلار باندې جمع کېږي دا قاریب وکې امېشانافره محوللهوي د بنیاددم قاریبڅوک دي چې په نسب کې سره ی وي په یو مشرنيګه کې سر راځم کی امام بوخاری په دې رسول لګایخ په دې حضرت امام سي اوازا وی چې مراد د اقاربونه زو رحم محرم دے. دی اقاربونه مراد څوک دي زې رحم محرم هغه څوک چې تا ته دومره نش دی چې رشتلار دي هم دي خوراګې سرستاني کانې کیږي لک ترشو ورشو ترورشو ماماشو دارغن دا دا دا. امام شافعي رحمه الله وای چې اقارب اغه سوق چې تاسو سره نسل کې شامل حضرت امام صاحب وای چې نه مراد دا قاربون زوره هم محرم دي چون کې امام صاحب دا زوره هم محرم وای نو امام بخاری رحمه اللہ دے صح خلافکا ای کلنا کل دے دا حنافو خلافو انخری دلتا ان خطر بیا چنہ داد امام شافی سے قول سیدی گوری کانا داو سوی وقال ثابت عن انسن ثابت بنانی اگو اوی او حدیث بیانی عن انسن عن دا حضرت انسنہ صابت وبونانی حدیث بیان ای دا مخک ته دی د حضرت انس نا قال النبی صلی الله علیه و سلم پیغمبر رسول الله مو وي او صلی الله وسلم پرکه نه دی لن تنال البر حتا تنفق مما تحبون مکمل ثواب بدرتا موکمل ثواب بدرتا علیم لوشی چې دا لا پلار کې اغسيزه لگے شي کم سي ساخوخي تا تا ډیر خوخی نو ابو طلحه ابن ري هغه ویزرالم رسول الله ته او ته مې بی حضرت زماخو پټول مال کې دا پلانې باغ خوخ دې دا پلانې بیره واته وي دا پلانې باغ مې خوخ دې او حضرت الله تعالی درک چې چاله ورکه ورګه نو رسول الله وته وی زينورکم تی ورکا تے ورقا نو اغي کدا رسول الله صلی الله علیه و, و سلم وی ل ابی طلحه ابو طلحه چ اجعله او غرزوا دبا ل فقراء اقاربک اغا فقیرانو رسول الله وی چ استاپ اقاربو کې کم فقیران دی غویله ورقا او سنا په حضرت امام سیبرت کئ امام صاحب خوئی چه موراد دا قارب و نسوک دیزی رحم محرم دی پیرت کئی چې رسول اللہ حضرت ابو تل حتوی چې دا باغ در او اوستا پا اقارب کې چې چکم فقیران دی غیلے ورکا نو دی اولگی دو دا, دا باغ حضرت حسان صاحب تا ورکا حسان تا حسان ابن ثابت تا او دارنگی حضرت عبای ابن کعب اوی تیور که نو عبای ابن کعب او حضرت حسان خود رسول اللہ زی محرم نو او خیلو رتر زامنو او شبا دا خبره چې د اقارب او نموراد صرف زی رحیم محرم ندی فجاله نو تقسیم که دا غزمک او دا غباخ حضرت ابو تلحا او ورکل حسان چاہتے ورکو حسان ابن سابتتا و او بیب نکاب او او بیب نکابتا دیلے ورکو او حسان صاحب چھدی نو دا دا ابو تلحا دا پلار پلار چھدی دا ابو تلحا یعنی دا پلار نیکو پاره کې سره شي کوي نو دئ لره تر سوې حضرت ابو تلحه او حضرت حسن سره خپل لي خو پنسد کې خپل لي مابه د پلار نې کې نره د ابو تلحه د پلار نې کو پاره کې سره دا جمع کېږي حسن او ابو تلحه نو مابه لره تر ځمونه خ وقاله الانصاری ویلدی انصاری ومحدثینو کې مو دا غالي محمد ابن عبد الله وتوی هغه مشهور پانصاری دی محمد ابن عبد الله ویلدی محمد ابن عبد اللهی انصاری چې حدثنی ابي مات حدیث بیان کړه رخل پل پللار چې عبد الله دی انس <متصف> مامه انسن به مثلی حدیث ثابت قال اغا داري چه رسول الله وی اجعلها او غرزاو تقسیم کدا ور کدا لفقراء اقرباتك اغا فقیران او د خپل دغه د خپل وانو تا قال انس انس وی نو حضرت ابو طلحه او غرزاو دا او کو دا ور کدا لحسنن حسنته و عبی بن کعب عبی بن کعب ته و را اقارب لیکن دادی زو رحم محرم نه دیل رتره زمندی دا حسن سے ابو طلحه ته ډیر نس دی, دی او عبی بن کعب او تابعیہ دیم نمبر نس دے دی, دی وکانا او پیدا شو چې انس طالع پکې ولیدر نکو ویزو خود دوینا لگ لرهو حسان و تا دیر دی نبیان ورطا اوبی دویم نمبر دی اوزو خود درم نمبر و بیال دیر لرهو ما وکانا اودا دوارا حضرت حسان اوبیم نکاب اقرب الیهی دیر نزده دتا منی من زمانا علکا سنگا وکانا قرابت حسان او دارشتہ دا مزدی والد حسان و او بیینو دا او بی من ابی تلحا دابو تلحنا و اسمو بو ازداغی علک السنگ قرابت دا حسان او دا او بی سنگو ناول شجرین سب بیانی نوچی شجرین سبی دا د بیان کی بیا برا تا پتاو لگی و اسمو بو او نم دابو تلحا عسد زيد بن سهل ابن اسود ابن حرام غور خپل یې زه زيد د پلانومې سهل د نیکونې شو سحو اسود او د نیکو د پلانومې حرام اوس غور د حرام ته غوريخه په حرام کې سره حسن او بې دا دوار سره شریک دي وینه شوې په مدل په اندښنه لاره تر سفری د سلسلاده نسب او چې دا, دا ابو طلحه بیانین او کم زیات ترسی حرام تا او د دا داو حسن چې نسب سلسلانه سب شورو کوي نو هغه هم حرام تر راځي نو په حرام کې سر دغه نککه کې سر دغه کیږي نو دا لاره تر سامان دی حرام ابن عمرو ابن زه دی منات ابن عدي ابن عامر ابن مالک ابن نجار وردا دا غری دا هو سلسله د نسب د ابو طلحه دا, نصب دا بوتا وحسان بن ثابت او حسان ابن ثابت د نسب د تخی حسان ابن ثابت ابن منصر ابن حرام ورے دا حرام ندی دا, دا زید د حسان صاحبم د پلار نکری او دا وجهی حرام او دا بوتل حسبه باندې پلار نه کوي پښتمعانی نو دا دوال سره جمع کیږي په نصب کې اله چا چاته حرام ته او وه هو الاب صالح دا دریم نمبر پلار دی دریم نمبر پلار دی څنګه دا بوتل حق بل نام سمه زید نو شماره پلار نه مېسه شو سهل ده نیکه نامی سشو اسوه دو او ده غور نیکه نامی شو ده سشو پا پلارانو درم نمبر دی دسی پا حسان که د حسان ده پلار ناما ده ثابت ده نیکه نامی ده منزر او بیا ده غور نیکه نامی حرام اغم درم نمبر نیکه پلار دی فیشتمیعانی وهو العبسان و حرام ابن عمر ابن زید ده مانع ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار اس دی وی دا سلسله دا نسب خی دا نغنری ف فهو یجامعو نو دا عمرو ابن مالك ندی عمرو ابن مالك فهو دا عمرو ابن مالك شه دی یجامعو حسانه دا راج مکی حسان وابا تلحا ابو تلحا وابی ان او بی اس او بی نرے باردوینا لگ لرے دیخا ماوی حسان سر ابو تلحا پسیم پلار کے سارا شرکی گی پدرین کے پلاراو نکاو دا پلار حرام کې لیکن او بی ابن نکاو چھدے اغپپ اغه تقریبا پشپغم پلار کې سره دغېږي نو هغه ډېر بار سره یوځې کېږي چې هغه عمرو بن مالک د دا عمرو بن مالک او حامره بن مالک به نجار دا په شریکه نکده ابییم ده دا حسانم ده او دا بوت طلحم ده الاسی ته د اوا انا غشپغم هغه کم ده الی عمرو بن مالک څنګه نو دا اوبئی سیف سلسلہ دا نصب خیوہ ہوا دا اوبئی چیده په سب کې دا سر اوبئی ابن کعب اوبئی ابن کعب شو پلار نامی کعب شو یو پلار قیس دویشو عبید ابن زید دریشو معاویہ سلورشو او عمر ابن مالک ابن نجار دا شو کاب قیس او بیت او زید او ابن مالک ابن نجار فا امرم نو مالک نو سماتا گو حرام حرام چی دی پا حرام باندې ابو تلحا او حسن را جمع کی او بایی ابن کاب او سر نو چی بیا بارش پگم لارواخ لیه چې عمر هم مالک دی نو عمر مالک کې بیا سره د ادری وړل راکېږي راجمع کیږي نو ف عمرو مالک یجمعو دارا جمع کوي حسن ابو طلحه عبید لري در وړوني کوي نو سو ګورې سونا لره د ترزویې سونا لره پښپغم پلار کې سره شریک دی اغم پا قریبو کې راغی او امام سيبت سوې ته خالي وې چې قریب شاته وې زی رحم محرم ته وې हाँ. امامی صوف سے یا بلا مسئله کهی اغاوی اقارب اراغسوک دی اراغسوک ما تگورا چه سلسله دا نصب شروع که زه زه زه زه یا مسلمان پلار کسر را جمع کی اگر کریر برای د دی وجه نا که پا مسلمان پلارک نر جمع کیگی لکه دا صحابه و زمانه اوی با لک چو راندی را لجمع کی دلو خوش بیا پا رواندی دارا لکو فر زمانه تا با نزدیو اوی نو کشار دا دوارا سرا ما بی اقارف چاہتا اوی چه پا سلسل دا نصب که دوار سلسل شروع که شروع که شروع که پا یو مسلمان نکا کس را دا کیگی را کی نو دردی روگ دا وی نو زکا و باځي علماء وي اذا او سالق قرابته كلي يسري وصيتك ق قر قرابه دغه دغه چې زما اقارب له دا ورکه نو فهو دا, دا ابايه ذا قرابت پک مي تر دا خپلاران د پوري فل اسلام چې په اسلام کې اخيري پلار چې په اسلام کې دا دواړه سره جمع کوي بس دا فکر اړول او ادتا الله من يصبه اكلا اخوانمان اغانس راکتو ميقل الله انه سمغا انسا قالا حضرت انس وی قال النبي صلی اللہ علیه و سلم ایغمبر علیه السلام وی لعبی تلحابو تلحطا ابو رسول الله توی حضرت تما بی باغ دا تا تمو آوالا کا و تیجا تبا نو رسول الله تهوي زبي نه م دا خبره ان تجله چې ت دا تقسیم کې في عاقنه په خپلو ندو رتدارانو کې فقاله بوتله نه بوت الح افلو رسول الله ډکار کوم ځو اید الله رسله په قسم بوتله نو تقسیم که د باغ ابوتله في اقاری په خپلو اقاربو کې ووبنی ګوره به په دغه کې د تر په ځمونو کې مراد د تر د دا ځمونو نه تر زامن وقاله ابن عباس بل دلیل اقربا ا د انسان یو از رحم محرم نه دي دا او ما غ احناف بس نه ختې وای وقاله ابن عباس عبد الامن عباس وای لمما قال اشنازل شوده بالدليل وي الا قران مجيد كسوي وانذر عشيرهك الا اقربين ويروا داخل قوم قبيله الاقربين چتا تنزيدي اور اقربين تكراغي او نولي نو رسول الله تچپل زي رحم محرم را وان قريش را جمع کړي نو معلوميږي چې اخربين اخ چاته وي چې تاسو را سب کړي دغې شامل په یو پلار کې سره را جمع کېږي رسول الله اخربين او کې ټول قريش را وستل مجعل النبي صلى الله عليه وسلم شروع شو پیغمبر عليه السلام يونادي چې आवाज وکاو صفا غنده توخت او یا يا بني فهره اي بني دام پا قرائشو که یو قرانه دا لکا بنو حاشم قرانه دا دا سپاکی بنو فیهر دی یا بنی عدی ای دا ای بنی عدی دا دا عمر سیب قرانه دا لی بوتون قرائش رسول اللہ اوازون اکول اغا خاندانونو دا قرائشو تا اورا دا غم دا قرائشو خاندان دا پا قربینو کرا غی وقال ابو حریرتا ابو هريره لما نسلت كل جنازله شو انذر اشيرتك الاقربين اي پیغمبر تو يرا وا قوم قبیله استهکم طات انسدي دي نو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ما شر قريش اي جماعه قريش ټول غن خاندان قريش رال بابون ندا یو بلبا نګه کوي حال يدخل النساء نبورګي ندا بو وایو حال يدخل النساء اي داخلي دي خزين ولولد او اولاد فل اقارب با قاربو کې احناف داوي او اقارب او کی زی رحم محرم راضی مدلی کو اولاد پکنا راضی خا او مور اولاد پکنا راضی مور اولاد پکنا راضی کو تیبا علیکم اذا حد و احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين وال و والديين او اقربين بلک معلومی کي چې مور او پلا په پا وال پاقرینو کې نه دا دارنې اولاد چې دی دا پاربینو کې نه دی ځکه چې دا خو واریستان دی واریسانو د پاه خو نه اویت م درس لیکن امام لکننی ما مې په خوس په دی زماه زیرت کوي چې ته و چې زما اقارب زما قاریب ته نو پا اقارب کې خزه راضي کا ناراضي یا پا اقارب کې اولاد راضي کا ناراضي نو امامي بخاري ثابتين چې خزه پکې شامل دي او اولاد پکې او کنه او شامل دي حاليت خل النساء اي داخلي کې خزه ول ولد اولاد فل اقارب پا اقارب کې عدسان من يماني كان لأخمان شغیمان عضی زوری قاد أخمان تعیید بن سیبی و بوسامة بن رحمان انبا هره ابو هره روی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قدرت پیغمبر علیہ السلام وصفاق غنری حینا انزل اللہ کلچ اللہ ناسلکو وانزر عشیرتک لأقربین گورا اقربین لاخبل نزده قبیلہ لگوی روان نقال رسول الله وی یا معاشر قریش داسی وی اے جماعت دا قریشو ورم محدیسین دون احدیات کوي او قال کلمتا یا رسول اللہ افرمایلی او کلمہ نحوها پشانده دی وی اے معاشر جماعت دا قریشو اشترو واخلی خلاس کے انفسکو مخبل زانونه نن دا خپل ځانون د الله د عذاب نه واخل او خلاص کی یو سړي چې ځان یې غشي په غلامی کنه نو غلام بیا ولګي غزان را خلاص کی را خلاص کې خپل ځانون او کنه تاسو دا وایي چې بس ملکی کیږي با او پیغمبر هم دا غری حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا و مخلاصي چیرې په خپل ایمان نیروړي ورز د قیامت ستاسو ته فایده نشم رسولي لا اغني عنكم ذبا فایده و نرسم تاسو ته من الله د عذاب د الله نه شی اسه شی چې کومې کورې ایمان لري او چې ایمان وروړي بیا وسالو نو منتونه د لکم دا ګور وند قرایشو تاسو بیا وای یا بني عبد مناف ديال غرح کټشو وای زامنو زامن عبد مناف داد دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نکار نکاره دا نکار دا رسول الله دا والد محتم ناموا عبد الله دا غا دا پلار نمو عبد المتلب دابد المتلب دا پلار ناموا حاشم او دا حاشم دا پلار ناما دا مڼه ګور په بار نه ککې شو وسرڅوک شریف دی غټول رسول الله پاک هغه وکرا وسل یا بني عبد مناف اې دا عبد مناف زامونو لا اغنی انکو من الله زبا فیدا و نرسم تاسوتا د لا داسه نشه اسشه اوله قریش یاد کړو دا عام بیا رسول الله لګراخ کټه شونو د عبد مناف کورنې یاد دی دا د غش دا ل خاصې اوسګوره بووسوفان مدللی او دا خاالیت صب دی دا ددي شریک نو دی کې بیا سو وي لګرا لغه شو یا عباس نو بددل مطلیب اوسترته وي باسه د بدل مطف و یا لا اوغې ان من الله ضبه پ د او نرسسم تا ته الله د عذااب نه شي ادس شي چې کممه پې ریمانې را وړئ و یا سفیهه اے سفیه دا رسول الله محترمه تر ورخه سفیه او سوغور رسول الله تعالی سوای شي اقربین او يروا نو په اقربین او کې دا تر نوم یاد اکړه کنه یاد نه کړن نو ترور ور خزئی کا سړی خزئی معلومیږي چې اقربین کې دغه شامل دي خزې پکې شامل دي عمہ عمہ طور رسول اسلام ترور دا پیغمبر لا اغنی عن کی ذبا فائدہ اور اسمتہ تا من اللہ تعالی راز اپنے شیا رسشی نبیاں اورم رسول اللہ رحمۃ اللہ و یا فاطمت بنت محمد اے فاطمی دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لورا اوس گور اولاد چه دی اقربینو کے راضی کن راضی اللہ په نمبر تا وی اقربین او یراوا نو په اقربین او کې رسول الله لورم راوستنو معلومی کې چې اولاد پکې راضی فاطمه چې په دنیا کې رانه سغواړي وغواړه سلینی او غواړه زمانہ ماشې دې هغه چې ستا خوا من مالی د مال زمانہ خو چې په روز د قیامت راضی په دې هيڅ باندې راځي چې د رسول الله لوریم بلکی پدی حیثیت برازی چه آمال دس ری. لا اغنی عنکی من اللہ شیعا زبا فیدو نرسوم تا تدالا داتیر دا دا سند دچانو دا ابو الیمان نو ویطابعه مطابعت کری لیل ابو الیمان اسباغو اغا اسباغ عن ابن وحب عن یونس عن ابن شہاب